Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa wa muwalah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kesekian kalinya Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat terus mempelajari bahasa Arab Dan mudah-mudahan Apa yang telah kita pelajari Dan apa yang akan kita pelajari insya Allah Akan bermanfaat bagi kita Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Baik di dunia dan di akhirat kelak Izinkanlah kami pada kesempatan malam ini Menyampaikan Atau mendoakan kepada kebersuruh kaum muslimin Yang Saat ini sedang Ditimpakan musibah Atau ujian dari Allah SWT Berupa sakit Karena banyak kabar kita dengar uh, Menyebarnya Penyakit demam berdarah dan diantaranya ada beberapa kerabat kita yang sekarang ini sedang menikmati berbaring di atas kasur di rumah sakit. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambahan pahala juga dihapuskan dosa-dosanya insya Allah atas kesabaran yang mereka lakukan. Dan mudah-mudahan masih terus semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab ini Baik, ikhwan wa akhwati Allah, Hari ini kita masuk ke At-Tadrib Al-Khamis Atau At-Tamrin Al-Khamis Latian kelima Safha Arbaun wa Arbaun Safah arba'un wa arba'un halaman 44 bagi yang memiliki buku cetakan lama, anda seketarik? Cetakan kelama, cetakan lama, afwan, e, cetakan lama antum bisa temukan latihan ini latihan Al-Khamis alhamis atau mering al khamis di halaman arba'un atau arba'atun wa arba'un halaman 44. Adapun Antap yang memiliki buku cetakan baru, antum bisa lihat di sofah khamsatun wa Khamsatun au khamsun wa Halaman 45. At-tamrin al-khamis atau at-tadribul khamis. At-tamrin bimakna at-tadrib. At-tamrin latihan bimakna at-tadrib. Latihan. Ta'mal al-amfilah al-atiyah. Sebelumnya Saya harap Mudah-mudahan Antum Baik yang di studio Maupun ikhwan dan akhwat Di rumah Tidak lupa untuk Melakukan merawajah Sebelum kita Mempelajari uh, Latihan kelima ini Karena uh, Sangat membantu Sekali jika Antum Mengulang kembali Pelajaran Sebelum kita Mulai pelajaran yang baru Alhamdulillah Saya akan baru Dan saya akan lama Anak Ralat Cetakan baru dan cetakan lama tetap ada di halaman Patulina. 5-4. Baik. Istamik jaydan. Istamik jaydan. Undurlah ila kitab. Wastamik jaydan. Taammal al-ansilat al-atiyah. Taammal al-ansilat al-atiyah. Ta'amal, mana ta'amal? Ta'amalu, ta'amalu, ya ta'amala, ya ta'amalu. Ta'amal. Perhatikan. Ta'amal artinya? Perhatikan. Al-amsilat al-aatiyah, al-amsilat al-aatiyah, al-amsilat al atau al al al al al al ha? misal? Misal. Misal. Al-amsilat. Contoh-contoh atau misal-misal Alhamdulillah dari bahasa Indonesia ternyata Dari bahasa Salam ternyata Al-Misal itu Al-Atiah Berikut Ta'amal Al-Anfilat Al-Atiah Perhatikan Contoh-contoh Berikut Al-Baytu Al-Baytu البيت في البيت من البيت من البيت إلى البيت إلى البيت, الى البيت المستشفى المستشفى في المستشفى في المستشفى من المستشفى من المستشفى إلى, المستشفى إلى المستشفى إلى المستشفى أمريكا أمريكا في أمريكا في أمريكا من أمريكا من أمريكا إلى أمريكا إلى أمريكا ألمانيا ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا إلى ألمانيا ما يوجد فرق بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة ما انكم فرق Alhamdulillah tiada bedanya Alhamdulillah antara cetakan baru dan cetakan lama, kalimatnya sama semua. Taib, al-mufradatuna akid, anda hukum jadidah. jadi yakin kosa katanya bukan kosa kata yang baru. Ada sekejap lagi Barak. al mustashfa mana al mustashfa Rumah sakit. Rumah sakit. Amerika, Almanya ini nama, nama negara. Almanya. Mau Almanya? Jerman, Almania, Jerman. Al-bait, mana al, al ya, Khan? Roma. Roma. Tapi antum perhatikan di sini sebelum kita baca. Uh, kalimat al-baitu lalu al-mustashfa, Amerika dan Almania. Di sini diletakkan di belakang harf jar setelahnya. Pertama, pertama kali disebutkan sendirian, berdiri sendiri, tidak disertai atau tidak didahului oleh kalimat e, atau harful jar. Al-baytu, al-mustashfa, Amerika, Germania. Kemudian setelah itu diletakkan setelah harful jar. Diletakkan setelah harf al -jar. Dan kita tahu bahwasannya harful jar. Isim yang diletakkan setelah harful jar. Isim yang diletakkan setelah harful jar untuk melihat. Maka setelah itu dia harus majurur. Ana ulang. Isim atau kata benda yang diletakkan setelah harful jar. Maka hukumnya harakatnya harus harakat huruf terakhirnya harus majrur dan tanda satu isim itu majrur adalah dia diberikan harokat kasrah jika dia atau jika isim tersebut mufrad tunggal fil baiti antum lihat minal baiti ila al baiti fi man a afan fi min dan ila semuanya adalah harful jar kalimat al bait yang datang setelahnya setelah harful jar semuanya antum lihat harokat. huruf terakhirnya adalah kasrah karena dia majrur majrur disebabkan karena adanya harful jar sebelumnya fi min dan ila sampai sini jelas insyaallah wa bad Jelas? Fajri? Jelas. Jelas? Lalu lihat kalimat berikutnya, al-mustashfa. Fil mustashfa, min al-mustashfa, ila al-mustashfa. Antum lihat di sini ada ada sedikit keunikan. Kalimat al-bayt tadi Al baitul baiti berubah menjadi kasra di sini Al mustashfa fil mustashfa min al mustashfa ila al mustashfa dalam berbagai keadaan dia tetap Sebelumnya ana tanya kalimat al mustashfa mana huruf terakhirnya mana uh, huruf terakhirnya apa di kalimat al mustashfa kalau al baitul huruf terakhirnya adalah Tak, tak. kalau al baitul huruf terakhirnya tak. Tapi kalau al Mustashfa huruf terakhirnya adalah. Alif, ya. Ah, di situ ada alif, alif, alif yang bentuknya sama seperti ya. Alif ini namanya alif ini namanya alif. Ah, ha? alif maksur, alif maksur. Sah. <coughs> Lainlahu lazim, laziman bihada al isim. Allahu fariko. Alif di sini. Maksur Bentuknya sama seperti Ya Dan apa yang uh, Membuktikan bahwa ini adalah alif Karena sebelum Huruf alif tersebut ada Harakat Fathah Al-Mustashfa Huruf Fanya Huruf sebelum huruf terakhir itu ber Harakat Fathah Sama seperti kalimat Amerika Lalu al Sebelum Alif Maksur Itu ada tanda harekat Apa ya kawan? Harkatnya? Dhammah atau Kasrah? Fathah Harkatnya? Fathah Mintabihu ya kawan nah, Isim ini Di sini Di latihan ini kita uh, Sedikit Diminta untuk menjelaskan Salah satu bab yang ada dalam Ka'idah Nahwu, yaitu bab tentang Al-Ism Al-Maksur. Dan biasanya disertai dengan Al-Ism Al-Mankus. Lalu juga ada penjelasan tentang Al-Ism Al-Sahih. Akan tetapi kita cukuplah kita menjelaskan satu bab saja itu, Bab Al-Ism Al-Maksur. Anda melihat di sini, isim yang diakhiri dengan huruf Alif. Lalu sebelumnya, sebelum huruf alif, harokatnya fathah, maka disebut sebagai ismun maksurun. Ismun ma'atah ya kawan, ismun maksur. isim yang diakhiri dengan alif maksur. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa di sini sebut alif, padahal bentuknya seperti ya. Apa bukti bahwasannya ini menunjukkan alif? bukannya? Karena sebelum huruf uh, alif ini Ada harakat Fathah Hukumnya Isim maksur hukumnya Dalam setiap keadaan Baik dalam keadaan sendiri Maupun didahului oleh harf ujar Maupun dalam keadaan yang lainnya Tandanya adalah tetap tanda uh, Seperti tanda al-baytu Al-bayti tapi Tidak terlihat Maksudnya Ketika kita katakan al-mustashfa maka kita katakan bahwasanya isim ini tanda hu harokat huruf terakhirnya adalah dhamma tanda atau tanda atau harakat huruf terakhirnya adalah apa tadi ikhwan dhamma akan tetapi tidak terlihat layaknya kalimat al-baitu akan tetapi tidak ter terlihat kita katakan dalam istilah i'rabnya e, Al-harakah muqaddara Al-harakah Muqaddara Harakah terakhirnya Tidak terlihat Tidak terlihat Zahir Tapi kita Andaikan dia ada Al-mustashfa Ismun marfu'un Wa alamatu raf'ihi Al-dhamma Al-muqaddara Ala akhirihi Kalimat al-mustashfa Ism yang harakah Sebenarnya adalah Apa ya khuan? Bommakan tapi tidak terlihat Karena ia di atas alif Maksur Begitu juga ketika kita katakan Fil mustashfa Kalimat atau isim al mustashfa Sebenarnya dia dalam keadaan Majrur, karena ada harf uljar sebelumnya Alisa kata alik Benar. Fil baiti Al baiti majrurun Apa sebabnya dia majrur? Karena didahuli oleh huruf Fi Harf uljar dan tanda isim al baiti itu majrur adalah kasrah. Nah, kalimat al-mustashfa juga begitu. Tanda bahwasannya isim e, al-mustashfa ini adalah, tandanya adalah majrur. Yaitu kasrah yang tidak terlihat. Atau kasrah yang muqaddara. <tuh> Maka ketika kita katakan fil-mustashfa, al-mustashfa isimun majrurun bifi. Isim yang majurul disebabkan karena didahului oleh fi. karena fi harfu jar. Wa alamatu jarrihi. Dan tanda isim ini majurul adalah. Al-kasrah. Al-muqaddarah. Ala akhirihi. Kasrah yang tidak zahir. Tidak terlihat. Di atas huruf alif. Maksud. Sementara ini. Bab yang. Yang. Uh, Nanti insya Allah kita akan pelajari setelah kita masuk ke kua idul roh. Nah, tetapi karena di sini perlu penjelasan maka sedikit akan jelaskan dan insya Allah penjelasannya yang lebih rinci akan kita jelaskan pada saatnya insya Allah. Jadi filmosta'fah min al musta'fah ilal musta'fah, lalu kalimat Amerika, fi Amerika, Almanya dan seterusnya itu semua apa tadi Hwan isim maksurun ismun Maksurun dan istemaksur ini tanda e, harakat huruf terakhirnya tidak terlihat semuanya kita e, mukadarah kita anggap dia e, ada akan tapi tidak terlihat. Wallahu a'lam. Tepalan nakra kita baca sama-sama. Istamiu summa karir. Istamiu ya ehwan summa kariru. Antum yang di rumah juga e, dipersilakan ikut. Al baytu. البيت البيت البيت في البيت في البيت في البيت في البيت من البيت من البيت من البيت من البيت الى البيت الى البيت الى البيت طيب المستشفى المستشفى في, المستشفى, في المستشفى, من المستشفى من المستشفى إلى المستشفى, إلى المستشفى, المستشفى أمريكا, أمريكا, في أمريكا في أمريكا من, أمريكا, من أمريكا, إلى أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا, في ألمانيا من, ألمانيا, من ألمانيا, إلى ألمانيا إلى ألمانيا طيب أنت فضل يا أخي الكريم ردوان فضل اقرأ البيت في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى من المستشفى Ila almustashfa, Amerika, Fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, Almания, di Almания, min Almания, ila ila Almания. Jadi, nah. jadi di sini, Alton tidak tidak baca almustashfu, fil mustashfi tidak. Semua harakat Uh, fa'nya tidak berubah, karena huruf terakhirnya di kalimat al-mustajfa apa ya kawan? Huruf terakhir di kalimat al-mustajfa adalah alif, alif maksur. Maka tidak kita berikan tanda harakat di fa'nya. Fa'nya tidak berubah. Namm. Fadzillah akhir krim, biker? Antara murtadannya? Thumanaftah ba'ala darika al-majali al Al baitu fil baiti min al baiti. Ilal baiti. Nah. Al mustasfa. Sekali lagi akhi. Al. Al mustasfa. Al mustasfa. Al mustasfa. Sin yang kedua. Sin. Al mustasfa. Al mustasfa. Baik. Al -mustashfah. Ilal mustasfa. Min. Min. Min al mustasfa. Ilal mustasfa. طيب أمريكا نعم في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا نعم ألمانيا في ألمانيا ها؟ في في ألمانيا في, في ألمانيا نعم من ألمانيا نعم إلى ال... إلى إلى ألمانيا إلى ألمانيا جيد مارق الله, الله فيكم أحسنت Ah Fajri. Dibaca cha. Sarah. Al Dikeras Dikeraskan suaranya? Al baiti. Naam. Fil baiti. Naam. Min al baiti. Naam. Ilal Al, al mustasfa. Sekali lagi Ah Fajri. Al mustasfa. Syimnya diperjelas. Al mustashfa. Al mustasfa. Ahsanta. Al mustasfa. Min al mustasfa. المستشفى طيب امريكا في امريكا نعم الى امريكا الى امريكا جيد المانيا في في المانيا نعم المانيا lagi من من من المانيا نعم او المانيا الى الى المانيا نعم ما شاء الله ما شاء الله بارك البيت في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا min Jermania ila Jermania Naam, jayıd. Barakallahu fik. Tayyib, niftah al-majall. Bagi para pendengar yang ingin membaca Anda bisa menghubungi di line 08236543. Kita buat kesempatan untuk para pendengar. Kita akan telepon yang pertama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mau di mana? Dengan Om Isa di Bekasi. Iya, baik. Om Isa, makil kita. Ada Ustaz. Tayyib. إكرائي إذن تفضري إكرائي. البيت نعم. في البايتي من البيت إلى البيت جيد. المستشفى في المستشفى نعم. من المستشفى إلى المستشفى. أمم، في كلمة المستشفى، حرف تراثيرها يا مانامم؟ berulai uh, ya yang tidak alif alif maksurah alif uh, maksuran. Uh, iya iya. Baik, istemir, istemirin. Klikkan. Amerika. Amerika. Jadi. Si Amerika min Amerika ila Amerika. Jadi. Almania di Jerman. Nعم. di Jerman. Nعم. Sekali lagi Jerman. Nعم. Barakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam kita buka kembali di buku Mu'tsa, silakan bagi para pendengar yang ingin membaca tamrin yang kelima dan bagi Anda yang memiliki kitab atau buku yang lama atau buku yang baru sama dengan halaman 45. Kita ke telepon yang kedua. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam rahmatullah Dengan siapa di mana Om? Om Aziz di Ciganjur. Ciganjur, Tain. Saya kan set. Muaziz silakan dibaca. Ikra'i, tafaddali. Ya, insyaallah Al-baitu fil baiti. Naam. Li nal baiti ila al baiti. Naam. Al-mustashfa. Naam. Fil mustashfa. جيد من المستشفى نعم. إلى المستشفى أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا نعم. ألمانيا في أم... ألمانيا نعم. من ألمانيا إلى ألمانيا طيب بارك الله فيكم جزاك الله خير Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi para penengkar yang lain kita masih berikan kesempatan untuk tiga penutupan kembali di 8236543. Tamrin yang ke kelima dari pelajarannya ke-8 halaman 45 baik kitab yang kita kan lama atau yang terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa umu di mana? Dengan umu Akmal di depo. Ya, terus silakan. Terus wassalamualaikum Ta akmal. Iqra. Ya, na'am. Al baitu. Na'am. fil baiti. min al baiti. ila al baiti. Al mustashfa. Fil mustashfa. Na'am. min al mustashfa. ila mustashfa. Amrika. fi Amrika. min Amrika. Na'am. ila Jerman. Naam. Di Jerman. Baik. Min Jerman. Naam. Ila ila Jerman. Fay barakallahu fikum. Jazakumullah khairan basah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan yang ingin menjawab di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan, dengan umi Ilham di Twitter. Umi Ilham di Twitteringan. Ya. Silakan. Tafadhal ummu Inham. Syukran. Oh. Al baitu. Naam. Ilal baiti. Naam. Ilal baiti. Al, al, al, no. no. al, il al, no. al mustashfa. Fanya agak dipanjangkan. Al mustashfa. Al mustashfa. No. Fil mustashfa. Naam. mustashfa. No. Ilal mustashfa. No. Il Jayyid di Amerika. Nah. Min Amerika. Nah. Ila Amerika. Nah. Almania. Di Almania. Nah. Min Almania. Al Ila Almania. Tayyib, Barakallahu fikum. Shukran tas. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi kembali di 8236543. Tamrin kelima pelajarannya ke 8. Dan sama halamannya baik cetakan yang lama maupun cetakan cetakan yang terbaru silakan assalamualaikum iya assalamualaikum waalaikumsalam iya dengan siapa Bapak, di mana anak Ahmed dari Chendet iya pak Ahmad nama silakan pak Tafadzol ikra lagi main di kitab uh, main di komputer lah bos mana anak krah anak krah naswan nah. nah. tutup nah. takut nah. saya nah. nah. fadzil nah. ikra mak tutup awalan البيت نعم. في البيت جيد. من البيت إلى البيت أو المستشفى نعم. في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى. في علامة هنا يا أحمد في المستشفى. نعم. المستشفى, نعم. المستشفى هنا ما موقف أعرابه هو مجرور لا مرفوع. اسم مجرور مجرور. ما اسمه ماذا؟ مجرور بي إيه مجرور بماذا؟ آه. مجرور ب بس بماذا؟ بس بفي. على سكذلك؟ لا. لا. تاب الاسم هو جريه ما هو الاسم هو جريه؟ الاسم هو جريه. لا الكسرة. آه الكسرة. الـ المقدرة. آه لا. تاب لا لا. استمر. استمر. لا لا. أمريكا. نعم. أمريكا. Min Amerika, tidak. Beri panjang sedikit. Min Amerika. Oh nampak. Amerika. Naam. Di Amerika. Nampak. Min Amerika. Jadi. Ila Amerika. Nampak. Almania. Almania. Almania. Baik. Di Almania. Nampak. Min Almania. Martha Nafro, sekali lagi min. Min Almania. Nampak. -Al ila Almania. Ila Almania. Kira Almaniya. Baik, oh, barakallah fikum, yeah. jazakallahu yeah. khairan. Assalamualaikum. Sallam. Sallam. Rahmatullah. Wa barakatuh. Jazakal khair. Waalaikumsalam. Ahmad di channel. <coughs> Namp. Lanjutkan, Ali. Kita lanjutkan. Ikra waktu. Ikra waktu. Ma mana ikra fajri? Ma mana ikra waktu dan tulislah. Nah, santai. Diterus <tulis> nggak fajri di rumah fajri? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Ikhwan Tanah Kelab Studio dan juga yang lainnya, Insyaallah menulis semua tugas yang diminta seorang ditulis. Karena eh, di salah satu kelemahan pembelajaran kita di radio ini adalah tidak adanya nanya eh, evaluasi tertulis sehingga sulit bagi kita untuk mengetahui bagaimana kemajuan antum dalam tulisan. Dan ini dikembalikan kepada inisiatif dan kesungguhan. Ikhwan dan akhwat yang belajar di rumah. Iya. Juga jangan kalah dengan Fajri. Sekarang SD kelas, Fajri nomor SD kelas 4. 4 sama. Masyaallah. Mudah-mudahan Masya oh, ikhwan dan akhwat yang umurnya 40 tahun ke atas mungkin <laughs> atau lebih tinggi daripada Fajri lebih bersemangat insyaallah. Sehingga nanti kalau antum eh, sudah cukup banyak PR tulisan yang antum tulis, antum coba lihat halaman pertama ketika antum pertama kali menulis. Lalu, lihat halaman terakhir tulisan Antum. Nanti, insyaAllah, jika Antum rutin menulis, Antum akan lihat semakin e, semakin hari berlanjut, Antum melihat tulisan Antum makin halus dan insyaAllah makin e, bagus. Dan ini, sekali lagi, dikembalikan kepada inisiatif dan kesungguhan Antum masing-masing. Sehingga tidak, sini tidak ada sama sekali e, evaluasi atau tidak ada sama sekali Cara bagi kita untuk melihat kemajuan Antum Maka Antum sendiri yang menilai kemajuannya Adapun kaedah-kaedahnya Mungkin ini yang diantara kelemahannya Kita tidak bisa membahas lebih banyak tentang kaedah-kaedah penulisan Antum sekali lagi Ini Antum berinisiatif untuk segera mencari Buku-buku yang berkaitan dengan Kaedah Imla dan Al-Kitawa Dan Al-Khab Agar Antum bisa lihat bagaimana kaedah-kaedahnya dalam penulisan Baik Istami'u jaydan Wahid Wahid Hadat tabibu Min inkaltarra Hadat tabibu Min inkaltarra Ma Mana inkaltarra ya kawan Inkaltara in Inggris. Inggris. Inggris Agak sulit ketika di Di apa namanya Dipindahkan ke bahasa Arab Kadang agak jauh Seperti kalimat Jepang Ketika temukan dalam bahasa Arab Al Aliyaban Wallah lam kenapa tidak pakai gym di situ? Wallah mana? Hadha at-tabibu min in kal tara. Zahaba Hamidun ila Fransa. Zahaba Hamidun ila Fransa. Fransa? Perancis bisa kita tebak di sini. Mahmudun marid. Mahmudun maridun. هو الآن في المستشفى. هو الآن في المستشفى. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا أفن. إلى إنكلترا. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. هذا الكتاب لعيسى. هذا الكتاب لعيسى وذالك الكتاب لموسى وذالك الكتاب لموسى ستة هذا المهندس من أمريكا هذا المهندس من أمريكا طيب الآن دوركم استمعوا ثم کرروا يا إخوان هيا جميعا واحد واحد واحد, واحد واحد هذا الطبيب من إنكلترا هذا الطبيب من إنكلترا ذهب حامد إلى فرنسا ذهب حامد إلى, إلى فرنسا محمود مريض محمود مريض هو الآن في المستشفى هو الآن في المستشفى ذكرنا الرقم ولا نذكرنا الرقم يا خوان؟ لا نذكر الرقم. طيب. لا. طيب نعيد من رقم اثنان. إثنان. إثنان. ذهب هامد إلى فرنسا. ذهب هامد إلى فرنسا. لن نذكر الرقم مهم يا خوان. ثلاثة. ثلاثة. يا خوان ثلاثة. ثلاثة. محمود مريض. محمود مريض. هو الآن في المستشفى. هو الآن في المستشفى. أربعة. أربعة. ذهب عبد الله من ألمانيا. ذهب عبد الله من ألمانيا. إلى إنكلترا. إلى إنكلترا. خمسة. خمسة. هذا الكتاب لعيسى. هذا الكتاب لعيسى. وذلك الكتاب لموسى. وذلك الكتاب لموسى. نعم ستة. ستة. هذا المهندس, المهندس هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. <متصفيق> طيب الآن نبدأ من أخ أنت يا أخ محمد نقرأ. ولا تنسى أن تذكركم اقرأ وكتب واحد هذا الطبيب من انك الترى اثنان ذهب حامد إلى فرنسا نعم. ثلاثة محمود مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله أربعة ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إن كاتر خمسة هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى نعم. ستة هذا المهندس من أمريكا طيب أحسنت بارك الله تفضلي يا إقرأ إقرأ لك واحد هذا الطبيب من الانكتر sekali lagi yang keras suranya هذا الطبيب من الانكتر من انكتر من انكتر nah 2 ذهب ذهب حامد ila فرنسا ذهب حامدun والذي يجد صعوبة في القراءه اكتبوا الـ الـ الـ الأشكال والحركات يا اخوان ذهب اسكلاقي اه ذهب هامد يا اهميدن نعم احسنت ثلاثة ثلاثه محمود المريض نعم وانا في, في المستشفى في المستشفى في المستشفى بيكراسكان اه فجري تيجي ما ابا تيجي أربعة. أربعة. نعم. ذهب عبد الله من من من ألمانيا. نعم. كناجي. ذهب. ذهب عبد الله. عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. نعم. إنكلترا. إنكلترا. إن جيد. خمسة. خمسة. نعم. هذا الط مم. مم. هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب لإيشا لعيسى. وذلك كتاب لموسى نعم بس كلاكي وذلك الكتاب وذلك كلاكي ال... وذلك الكتاب لموسى سنتة ستة ستة هذا المهندس لسامبو هذا المهندس هذا المهندس من أمريكا. من أمريكا. سانتا. بارك الله فيك. الأخير. أنت يا خديكرين. إبروكتب. نعم. واحد. هذا الطبيب من إنكلترا. إيش كلاقي؟ هذا الطبيب من إنكلترا. نعم. إثنان. ذهب حامد إلى فرنسا. جيد ثلاثة, ثلاثة ثلاثة نعم محمود مريدون هو الآلة في المستصفى غيد نعم أربعة ذهب عبد الله من, ال من ألمانيا إلى إنكالتار نعم خمسة هذا الكتاب لإيشى وذلك الكتاب لموسى نعم 6 هذا هذا المهندس من أموها ليس موها موها ها هذا المهندس من أمريكا من أمريكا سنتبارك وفي مسا الخير طيب ا انا المجال لل مستمع ان طيب bagi pada pendengar eh, ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung membaca jamrin atau nasya afan pada halaman yang ke-40 lama bagi kitab yang baru dan yang kitab lama halaman e, 45 ya masih di 45 Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum Jasa yes, yang kedua ini. Asalamualaikum. Ya. Halo. Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Om di mana? Dari Ufti Ari di Karawang. Di mana? Di Ka Karawang. Karawang ya? Kira suara suaranya di sana. Alhamdulillah. Tapi uh, hari ada bukunya. Ada Ustaz. Ya, tafdziil ikraim, tafdziil ikraim. Silakan dibaca. Wahid hada tabibu min al inqal taro. Sekali lagi Ustaz, hada tabibu. Hada tabibu minal... min al min. Hada tabibu min in kaltaro Jaiyid Laras Taib Isnan Isnan Naam Zahabah hamidun ila Hamidun Zahabah hamidun ila farunsa Naam Jaiyid Salasa Jaiyid Mahmudun maridun Sekali lagi ukhti Mahmudun Mahmudun maridun Naam Hua ana fil Mustafa. Sekali lagi waktu Hual ana. Hual ana fil Mustafa. Jaiid. Arbaah. Nah, no, banyak arbaah. Arbaah. Nah, no, banyak jangan panjang arbaah. Arbaah. Tapi bla bas. Zahabah min al almaniya ila in ka ila in ka tarah tolong diperhatikan. Ya, isim yang tidak ada alif jangan dibaca al alif lamnya. Seperti kalimat min Almania, jangan dibaca min al Almania. Tapi min Almania. Sekali lagi, ukhti, dhahaba Abdullahi. Dhahaba Abdullahi. min Almania. Naam. ila ila Ila al in al-kaltaro. In-kaltaro. Ila in-kaltaro. Naam, jahid. Khumsah. Naam. Hada kitabu li-Ishah. Sekarang lagi, ikhati. Kita. Hada kitabu Hada kitabu li-Ishah. Naam. Wa zalikal kitabu li, li-Musa. Li-Musa. Wajalikal kitabu li Musa nah, Sista nah. Hadal muhandisu min al-Amrika Sekali lagi, min Hadal muhandisu min al-Amrika nah, Barakawakikum, jazakillahi khairah Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, penumpang selanjutnya saat Mungkin diminta untuk menerjemahkan juga, Saat Baik, silakan. Bagi para pendengar yang lain, silakan di 8236543 Membaca hmm. ya untuk masih pelajaran yang ke-8 bagi para pendengar yang memiliki kitab. Cetakan nama di halaman 45 dan cetakan yang terbaru di halaman 46. Kita angkat penumpang yang kedua. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umu di mana? Umu Aziz, Ghanjur. Oh, yang tadi ya? Ya. Oh, ya. Alhamdulillah masuk dua kali Umu Aziz. Mohon Aziz, uh, tadi seperti permintaan Ah uh, Ehsan tadi. Ya, diterjemahkan sekalian. Ini sabar. penting. Heeh. Silakan. Uh, wahid. Wahid. Wahid. Naam. Hadza thibibu min inkal tar. Inkal tar. Min ingkal tar. Baik, lah, بس. Dokter ini dari Inggris. Dari Inggris Jadi Inggris, ya ja, uh, Isnan Zahabah ja, Hamidun ila Faransa Jai uh, hmm. Telah pergi, ah, hamid, hamid pergi ke in, Perancis Ke Perancis, nah Nah, San Teruskan Saras. Sarasa Sarasa Mahmudun Maridun. Hua, hua, hua ana fi, huwa... Huwa... Huwa anafil... Sambung, huwal. Huwal anafil mustashpa. Nah. Tardim. Mahmud, Mahmud sakit Dia Naam. sekarang di rumah sakit. Taib. Ah, sant. Arba. Nah. Jahabah abdullahi min al... Min Almania kila ingkal taro. Nam Telah pergi hamba Allah nah, dari eh. Jerman ke Inggris. Nam namanya Abdullah. Oh terus tidak cerita ceritakan Abdullah pergi. Kamse. Nam tipe laras Kamse. Hadzal kitab. Sekali lagi. Hadzal kitab. Naam. Li Isa wa zalikal kitab li Musa. Naam, jaid. Terjemih. Buku, buku ini kepunyaan Isa. Milik Isa. Naam, teruskan. Dan buku itu kepunyaan Musa. Tayyib, san. Akhir. Kitab. Naam. Hazal Muhandisu Min Amerika. Insinyur ini dari Amerika Dari Amerika, Assalamualaikum Barakallahifikum Apa Ustaz, anda mau tanya dulu yeah. Ini yang nomor 2 ya, Isnan Apakah ini ada, ini Ustaz, apa? Fi'il dan Fa'il yeah. Apa itu Ustaz Fi'il dan Fa'il? Bukan Ustaz Ya yeah. Kita kawa khai. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa sampai 1 2 jam ini sebenarnya. T tapi e, pertama pertanyaan ini e, bukan pada waktunya, artinya nanti insyaallah pada waktunya kita akan belajar itu. Ya, tapi tidak mengapa kalau kita jelaskan secara e, sederhana, secara global. Fa'lun wa fa'ilun. Apakah di sini ada ada fa'lun wa fa'ilun? Wafailun? Sebelumnya ma'ana fa'lun Fa'ilun itu kata kerja Adapun fa'ilun itu jika kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya subjek atau pelaku Dalam setiap eh, kalimat bahasa Arab Itu biasanya Satu kalimat atau satu jumlah Bisa dimulai dengan kata kerja atau juga bisa dimulai dengan kata benda dan jika kalimat itu dimulai dengan kata kerja, maka biasanya setelah itu akan datang subjeknya atau pelakunya. Jika ada fi'lun, maka ada fa'ilun. Jika ada kata kerja, maka ada fa'ilun, subjek atau pelakunya. Dan di sini kalau dilihat di nomor dua, zahabah hamidun. Zahabah itu fi'lunnya, itu kata kerjanya. Hamidun itu fa'ilnya pelakunya yang yang melakukan pekerjaan pergi. Fa'ilunnya adalah Hamidun zahaba, fi'lun Hamidun fa'ilun. Zahaba kata kerjanya. Hamidun fa'ilunnya itu e, pelaku atau subjeknya. Wallahu a'lam. Baik, naptah, eh, nazlan, naptah. Kita masih berikan kesempatan kembali bagi pada pendengar yang lain silakan di 8236543. Kita angkat rupanya yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa di mana umum? Al Fira. Ah, oh, Fira. kelas berapa Fira? Kelas 2. 2 SD? Masya Masyaallah. Masyaallah. Baik. 2 SD. SD, SD ya? Bukan 2 SMP, 2 SD. 2 SD atau 2 SMP? 2 SD. Ah, oh, jelas <laughs> ya. Santai, silakan. Di mana nih Afwan? Fira di mana rumahnya? Di Bekasi Barat. Bekasi Barat daerah. Fira ada bukunya, sayang? Ada. Dibaca? Hadza talibun min Ya, sekali lagi, sayang. No, lihat nomor satu Wahidun. Wahid. Heeh. Wahid. Mm -hmm. Hadza thobibu. Min in. Teruskan. Taro. Dibaca sekali lagi, "Fira hadza thobibu." Hadza thobibu min in talaro. Naam. Kalau begitu ini aja ya, Ustaz yang baca ya. Fifiran, ikutin ya. Iya. Ya, siap. Isnan yang keras waranya Fira Ithnan Ithnan Naam. Zahab haamidun Zahab haamidun Ilaa Faransa Ilaa Faransa Bagus Jayit Salasa. Thalasa Mahmudun Maridun Mahmudun Maridun Huwa al-ana Fil-mustashfah Huwa al Fil-mustashfah Mumtaz Arba'ah Zahab Abdullah, Zahab abdullahi Min al-mania Min al-mania Afwan Ila in kaltarra Ila in In kaltarra In kaltarra, in kaltarra, in kaltarra hmm, Agak sulit ya Khamsa Khamsa Yang kena suaranya Fira Khamsa Khamsa Bagus Hadalkitabu Hadalkitabu Li'isa Wa dhalika al-kitabu Wa dhalika Allah 6 6 Hadzal min Amerika Ya ممتاز bagus sekali syukran Fira Jazakallahu khair Ya syukran jazilan ya Jazakallahu khair Wa Kita berikan kesempatan yang lain bagi pada penengah di belakang di Fira di 823 6543 dan masih di pelajaran yang ke 8 halaman 46 bagi kita cetak cetakannya terbaru dan halaman 45 di cetakannya lama kita ke selanjutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umu di mana? Dengan umu Anissa di Bekasi. Terima kasih. Uh, Selamatkan umu Anissa. Kita maaki? Ada ustaz. Terima ya, kasih. Iqra waktu. Nam. Rukam wahid. Nam. Hadza tabibun min Inkaltaro. Naam. Itsnan. Ah, diterjemahi awalan? Artinya. Nah. Ini dokter dari Inggris. Na'ib. Itsnan. Zahaba Hamidun ila Faransah. Nah. Hamid pergi ke Perancis. Naam. Thalatha. Mahmudun nah. maridun. Huwal ana fil mustashwa. Jahid. Mahmud Sakit. Nah. Dia sekarang di rumah sakit. Muntaz. Arba'ah. Zahabah Abdullahi min Al-Mania ila in Kaltaro. Muntaz. Abdullah pergi dari Jerman ke nah. Inggris. Ke Inggris. Muntaz. Khumsah. <coughs> Hazal utabu li Isa wa dhalika alkitabu li nah. Ini kitab milik Isa dan itu kitab milik Musa. Mumtaz. Hadzal muhandisu min Amerika. Naam. Ini arsitek dari Amerika. Mumtaz. Barakallahu fik. Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penawaran kembali kita berikan kesempatan di 8236543 dan ikhwan silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ya, terusalamualaikum. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Ita Ustaz Di mana? Hmm. Di serengseng sawah. Serengseng sawah, terus. -Sawa. -Sawa. Silahkan dibaca. Ya. Wahid Hazab Tobi Bu Min In kaltaro Taro. Nama. Dhaba. -ha Ufnan. -ha Afwan uh, terjemi awalan. Okay. Diterjemahkan dulu. Ya Ustad. Doktor ini dari Inggris. Jaid. Isnan. Zahaba Hamidun ila Faransah. Ya. Hamid pergi ke Perancis. Naam. Thalathah. Thalathah. Thalathah. Naam. Mahmudun maridun. Huwa ana fil mustashfa. Nah. Mahmud sakit. Dia ya. sekarang di rumah sakit. Nah. Arba'ah. Dhahaba Abdullah min al ila ingkaltaro. Naam. Abdullah pergi dari per, dari Jerman ke Inggris. Jayyid. Khamsa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya. Ini kitab Isa dan itu Kitab Musa Kitab milik Isa ah, kitab, dan kitab ya, Ini kitab milik Isa Dan itu kitab milik Musa Nah Hadal Hadal Muhandisu min Amerika Sita, Maaf Ustaz Pak Sipta Hadal Mohan disu min Amerika Baik Baik uh, Insignur ini dari Amerika. Dari Amerika. Ah, Santi. Wassalamualaikum. Ustaz saya mau tanya sebentar. Ya. Arti dari uh, wazir ya, Ustaz ya. Wazirun. Ah, wazirun. Wazirun menteri. Oh, menteri. Wazirun. Ya. Nah. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sesi yang pertama bagi para pendengar jangan kemana-mana kita rehat sejenak dan akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها روجى راديو دعوة على صنعاء جماعة للذاكرين والذاقرة القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja Radio Dakwah Arusinawa Jemaah. Fatawa Muhtar. Pertanyaan. Apakah pengertian kalimat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah? Syahadat La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun rukun Islam.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 وآله وصحبه وسلم فتوى فتوى علماء إسلام مجموعة فتوى para علماء أهل السنة والجماعة الشيخ آل محمد ناصر الدين الألباني رحمه, رحمه الله تعالى الإله هو المعبود الحق فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله تعالى يقول بعض الناس والله ظاهر ومن وسائل الشر فساد اسم محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعليه واصحابه ومن تابعهم بالسني لا دين اما بعد فالحج يكون من اركان الاسلام لكن من نعمه الله ان ما شيخنا من يمر في العمر الا راديو دعوه اهل السنه والجماعه فصلوا لَذِكْرِ إِن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ مَثَلًا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا رُجَّ راديو langgar jemaah Allah Subhanahu wa kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung masih dalam pembelajaran kajian eh, edisi malam ini eh, pembelajaran bahasa Arab untuk pemula dan saat mungkin kita lanjutkan kembali saja. Qobul. Sibal an nakhthu ila ya. Sekarang kita masuk ke latihan ke-6. Ikhra Ikhra Istamik jahidah Istamik jahidah Wahid As-sabburatu Amamat talibi Wahia Khalfal mudarrisi <tuh> Sepertinya sudah mulai sedikit demi sedikit Harakat atau asykal Syakal dari huruf-hurufnya Sudah mulai dihilangkan ini setahap demi setahap, antum insyaAllah akan dapat membaca kalimatnya walaupun tanpa harakat. Saya ulang sekali lagi. Wahid. As-saburatu amanat talibi wahiyya khalfal mudarrisi. Man yutarjim nana hadha? Fobel, tarjim. Aridwan atau fobel? <tuk> asbaburah tu amanat talib, wahia -ya khulf al muddarisi. Papan tulis itu di depan siswa. Nah, di depan siswa. Wahia -ya khulf al muddarisi dan papan tulis itu di belakang pak guru. Nah, wahia, dia hi di sini, dia kembali ke Sabar. papan tulis asbaburah tu dan dia atau papan tulis itu khulf al muddarisi di belakang al muddaris di belakang huruf taib ahsan 2 ayna sayyaratul mudarrisi ayna sayyaratul mudarrisi antum tulis di atas alif di kalimat ayna hamzah dicetakan baru tidak terlihat hamzahnya والله mencetakan nama apakah terlihat hamzahnya ada dicetakan baru ada beberapa kesalahan nisbatnya ini Aina sayyaratul mudarrisi Hia amamal madrasati Hia amamal madrasati Terjemah ya ah Farid Farihin Aina sayyaratul mudarrisi mud... hmm. Baru anda baca dua menit lalu <laughs> <laughs> Sekali lagi ya khid Aina sayyaratul mudarrisi Di mana mobil pak guru Naam Iya amama al mudarrisati Ah amama al mudarrisati ha kada al madrasati Baik dia di depan sekolahan Sekolah ahsan Baik salasa Al mudarrisah dan al madrasah memang eh, tulisannya sama Tapi di sini salah yang benar adalah amamal madrasati Nah Salasa Aina baitul imami Aina baitul Imami, baitul Imami Khalfal al Masjidi, baitul Imami Khalfal al Masjidi. Ah Fajri, bisa diterjemahkan Fajri? Silakan. Baytul... Imam. Hmm. Imami. Aina. Imami. Diterjemahkan. Di ma mana baitu mama na baitu hmm. rumah ahli rumah al imam hmm. di mana rumah imam bukan ini imam sini bukan nama ya kawan ya imam sini artinya imam masjid taib baitul imami terjemakan hmm. rumah imam di belakang masjid di belakang masjid, masya Allah, wassalamualaikum. Aina jalasa Hamidun Aina jalasa Hamidun Jalasa khalf Mahmudin Jalasa khalf Mahmudin Nam, Naam ya ah Muhammad tafaddal 4 Aina jalasa Hamidun Di manakah Hamid duduk Nam. Jalasa khalf Mahmudin Hamid duduk di belakang mahmud. Naam. Hamid duduk di belakang mahmud. Walaupun e, hamidnya tidak diulang dua kali di kalimat ja, jalasa khalfa mahmudin. Tapi di sini kalimat jalasa kata kerja selain dia e, mengandung makna kata kerja. Juga di situ terkandung diulangnya ada e, subjeknya atau kata gantinya. Dan di sini adalah kata gantinya huwa. Dan huwa ini kembali ke hamidun. Nah. Ahsant. Khamsah. Zahab Ammar ila Masjid, wajalsa amam al-Mihrabi. Zahab Ammar ila Masjid, wajalsa amam al-Mihrabi. Ah, mana terjemahana ini? Baca lagi kekirim. Zahab Ammar ila Masjid, wajalsa amam al Ammar pergi ke masjid. ثم يدوق في دفان محراب. dan udok di depan mihrab. mana mihrab nak? mimbar. baik. biyudir nazar an huwa syar'iyah وغير syar'i mahfid. baik. baik. lalain kita baca sama-sama إخوان. jama'a. istimewa, thumakriru. hei, إخوان. di suatu yang merotafiy. واحد. واحد. واحد. واحد. واحد, واحد As saburatu amam al talibi. As saburatu amam al talibi. Nampaknya antum yang kesulitan atau dikhawatirkan salah baca harokatnya diberi harokat ya kawan. Tapi insyaallah kalau antum sering muraja, harokatnya enggak masalah. Yang masalah kalau sering antum tidak muraja. Nah, ini dia. Kalimat as saburatu bukan sekali ini saja disebutkan oleh Syekh Malik. Belum. Tetapi sering. Di halaman-halaman berikutnya Atau halaman-halaman sebelumnya Sudah kita baca Sekali lagi ya kawan As-saburatu amamat talibi As-saburatu amamat talibi Wahia khalfal mudarrisi Wahia khalfal mudarrisi Ifnan Aina sayyaratul mudarrisi Aina sayyaratul mudarrisi Hia al madrasati هي أمام, أنا أين سيارة هي أمام المدرسة. أين سيارة المدرسي؟ هي أمام المدرسة. أين سيارة المدرسي؟ هي أمام المدرسة. ثلاثة. ثلاثة. أين بيت الإمام؟ بيت الإمام خلف المسجد. أنا أين بيت الإمام؟ بيت الإمام خلف المسجد. Aina baitul Imam, baitul Imam, khalifah Masjid. Ahsan tu. Empat, empat. Aina jelas Hamid, aina jelas Hamid, jelas khalifah Mahmud, jelas khalifah Mahmud. Aina jelas Hamid, jelas khalifah Mahmud. Afnan, jelas khalifah Mahmud. Aina jelas Hamid, jelas khalifah Mahmud. 5 5 ذهب عمار الى المسجد ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب وجلس امام المحراب ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب. المحراب itu sebenarnya artinya ruangan yang sedikit menjorok ke luar yang arah arah kiblat. Oh. Yang biasanya di negeri ini atau banyak di negeri e, kaum muslimin dipakai untuk tempatnya imam. imam. Bukan mimbar ini, bukan. Bukan mimbar apa namanya? Mimbar, khut, mimbar khut. Bukan, bukan. Tapi itu tempat eh menjorok ke dalam. Nah. nah, ala pembahasannya apakah ini bidah atau sunnah Ini bukan bukan tempat itu. Tayib. Tayib Ahmad ya. Tayib nanti sebentar sebelum kita buka untuk para pendengar di sini ada e, beberapa kalimat yang sering terulang kalimat apa ya ikhwan ada kalimat amama nah sekitarik benar lalu ada khalfa amama dan khalfa ini eh di sini akan akan dijelaskan kepada kita eh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 Beda dengan fi, ala, min Ini semua adalah Harf uljar Tapi kalau di amama dan khalfa apa Adalah harf. Zorf Zorf Zorf makan, makan. Dan dia adalah isim, Nama isim. Zorf itu adalah Kata tunjuk makan tempat Kata tunjuk tempat Kata keterangan tempat maksudnya Kata keterangan tempat amama. amama mana amama Di depan Keterangan tempat di mana? Di depan. Khalfa? Di, di belakang. Kata keterangan tempat di belakang. Juga kalimat fauqah. Lalu tahta ini semua adalah isim atau zorf makan. Maka isim setelah amama dan khalfa dia majrur. Kenapa sebabnya ya khalfa majrur? Apa ya, posisinya di situ? Dia ya, idofa. Uh, oh. a ilaihi sama seperti kalimat baitul mudarrisi al mudarrisi di situ baitul mudarrisi al mudarrisi itu majrur apa sebabnya majrur karena posisinya dia itu ilaihi. ilaihi maka ma amama at-talibi mudarrisi at dan al mudarrisi هنا di sini majrur karena dia posisinya sebagai mudhafun ilaihi bukan majrurun bi bukan paham Faiz. Baik. Baik. Nafkah lemahjan lihat Muslim. Baik bagi pada pendengar yang ingin membaca pada naskah terakhir di pelajaran 8 ini di delapan dua tiga kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia ya, dengan siapa umu di mana? Ummu Umair Cilekuk. Cilekuk teh. Taufol I Ummu Umair. Ikray. Ikray. Nam. Wakit. Nam. Taburatu amam talihi wahyakhalfal mudarrisi. Baik terjemih awalnya. Papan tulis itu di depan pelajar nah. dan dia di belakang uh, guru. Nah, dia di sini kembali ke siapa? Allah? Ia, uh, ia ini. Uh, kembali ke siapa? Kembali ke apa? Oh, Apa bantu tulis ya. Mau bantu nah, oh, dia di posisinya dia di depan di depan murid, di belakang guru. Nah, silakan, tuliskan. Isnan. 6. Nah. Madrasati. 6. Uh, di mana uh, mobil guru? Itu. Sebentar, dibaca dulu, Ummu. Oh, ah, Aina. Apa madrasah? nomor 2. Ismail. Wah oh, putus-putus suaranya seperti ni. Iya. Hello. kepada umur Umair ya. Afwan uh, diulang kembali. Agak sedikit cari apa ya. tempat yang mungkin sinyalnya agak. Mungkin uh. pakai HP mungkin. Terputus-putus seperti nyanyi umum Umair. Afwan tidak tengar di sini. Iya oh, oh. ya, diulang kembali coba Umair. Ismail. Iya silakan hiya ratul ya. mudarris mudarrisi naam hiya amamal madrasati 6 nah, diterjemahkan terjimi di mana mobil guru 6 nah. dia di depan sekolahan sekolah 6 sekolahah salasa aina baitul imami 6 nah. baitul imami khalfal masjid 6 nah. Rumah imam nah. Rumah imam Di belakang masjid nah. oh, uh, Arba'ah ya. Aina jalasa Hamidun Jalasa Khalfa Mahmudin Kita nah. jemuin juga Tad. Ya Di mana uh, uh, Duduk di mana Hamid nah. uh, Duduk di belakang Mahmud Taib قَالَ ذَهَبَ عَمَّارٌ إِلَى الْمَسْجِدِ وَجَلَسَ وَجَلَسَ sekali lagi ya Bu Wajalasa amama mihrabi. Jaide. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mimbar. nah terlas mihrab. Nah. Baik. Wa'alaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tingkat kembali bagi para pendengar yang lain silakan. Di 823 8236543 kita berikan kesempatan untuk ikhwan silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib ya silakan dengan siapa Om di mana? Om Iza boleh lagi enggak Ustaz? Oh yang tadi ya. Tayib ah. balas. Silakan. Ah. Dibaca tafaddali. Wahid. Asaburo tu amamats solibi wa wa nah. hiya qalpal mudarrisin. Naam. Di terjemahkan Ustaz? Iya. Tay istamir. Papan tulis itu di depan guru dan di belakang Oh, di, di, uh, di depan murid ya. dan di belakang guru. Naam. Aina kayyaru al-mudarris? Di mana mobil guru? Dia ama al muddar matrosati. Ia di belakang, eh, di depan eh, sekolah. Sekolah. nah. Uh, uh, umu oh, anak berikan umu hanya tiga nomor saja umu ya, tidak mengapa ya? Oh iya. Ya, silakan baca yang terakhir nomor tiga. Aina Baitul imami. Nah. Baytul imami konfal masjid. Nah. Di mana rumah imam? Ya. Rumah Imam di belakang masjid. Di belakang masjid. Supran, jadi tak kalah heer. Waalaikumsalam. Mestarab. Waalaikumsalam. Wa MasyaAllah. Ya, mungkin eh, yang sudah ber me menelpon mungkin memberikan kesempatan kepada yang sulit masuk, teleponnya mungkin. Iya. Bisa jadi banyak ikhwan yang pengen menelpon tapi agak sulit masuk. Iya. Bagi para pelanggan yang lain kita masihkan masih berikan masih beri kesempatan di 8236543. Yang dinas yang terakhir <coughs> pada pelajaran ke 8 Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dengan Waalaikumsalam. siapa? Ahi, di mana? Marwan Di mana? Di Bogor Di Bogor ya. Ya. Fadliah Marwan, ikhra ya. min rakam Wahid Wahid As-saburatu amamat ta'libi nah. Marwan akhra ya akhi As-saburatu As-saburatu amamat ta'libi Mantaz Wahyakolaf al-mudarrit Nah Apapun uh, tulis di depan murid Nah Dan di belakang guru Nah Isnan Aina? Aina tayyaratul mudarris? Nah. Di mana mobil guru? Naam. Hiya amama al mudarris. Hiya hiya amama al madrasati. Naam. lagi, akhi. Hiya. Hiya amama al madrasati. Naam. Di belakang, di depan sekolah. Di depan sekolah. Salah no. hmm, Salat. Aina baitul? Aina baitul imam? Di mana rumah imam? Bahtul Imami kalau masjid rumah Imam di belakang masjid di belakang masjid enam, empat Ainajalatlah Hamidin di mana jelas eh Ainajalasa Ainajalatlah Hamidin Hamidin mana Hamidin? Kenapa majur? Majur karena mudafun ilai. Mudafun ilai. Khatat. Salah. Hamidun. Hamidun. Nah Ainajalasa. Ainajalasa. Hamidun. Tapi. Di mana Hamid duduk? Nama. Jelasa Khalifah Mahmud. Mahmud. Khalifah Mahmud. Tapi. Mahmud ini kerana majelis ah. Maruan. Tidak ada huruf darf bukan. Ada darf. Bukan huruf dia. Isim. Isim. Tapi. 5 Lima. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Ammarun. Zabah Amar pergi ke masjid ya. dan duduk di depan mimbar. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum Kita akan satu kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 8236543 sebelum kita angkat mungkin pertanyaan dari pesan singkat dari Ustaz. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? di mana? Dengan Abu Aminah. Di Rawalumbu. Rawalumbu. Abu Aminah, Rawalumbu. Baik. Silakan, Abu Aminah. Ikhra. Ya. Ikhra. Wahid. Naam. Astaburatu amamat talibi wahya khalfal berisi. Naam. Irsan. Uh, tarjim Terjemah ini, ya kawan. Bapan tulis di depan siswa. Nah. Dan dia di belakang guru. Hasan. Nah, Isnan. Naam. Aina sayyaratul mudarrisi? Ia amamal madrasati. Naam. Di mana mobil itu? Ya. Ia. Ya. Ia di depan sekolah. Nah, sant. Aina baitur ustaz? Uh, Tiga. Di mana bait Imami? Bait Imami di belakang Masjid. No. Di mana rumah Imam? Rumah Imam di belakang Masjid. Di belakang Masjid. Tiga. Empat. No. Di mana jalasa Hamidun? Jalasa Khalfah Mahmudin. No. Di mana? diamet duduk dia duduk di belakang mahmud nah. terakhir 5 5 zaaba amma ilal masjid zaaba ilal masjid wa jalasa amamal mihrabi طيب amar pergi ke masjid dan duduk di belakang mihrab di belakang apa di depan? Uh, di depan, makrap. Baik, barakallahu fikum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khair kepada Bu Aminah dan kita angkat selanjutnya beberapa pertanyaan yang telah dilayangkan oleh pendengar di pesan singkat. Iya, <tuh> pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin eh uh, merojah dari yang lalu. Apakah arti dari asyikinu dari Umunida di Bekasi? Asyikin, mana asyikinnya, kan? Ana... Pisau. Terjawab. Dalam Islam. Iya. Ah? Pisau. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Set, uh, dari Tono di Cakung. Kata antum itu jama atau Pasa untuk sendiri? Yeah. Jama. Antem, ya. Jama. Antum kata antum itu untuk jama atau untuk sendiri? Untuk sama? jama untuk Jana tapi mungkin pertanyaannya mengarah ke ini uh, mengapa kita kadang menggunakan antum untuk hmm. satu orang. Sah. Ini biasa terjadi dalam uh, atau biasa digunakan dalam bahasa Arab. Biasa, biasanya dipakai digunakan dalam ada satu tujuan tertentu. Dan di antara tujuannya adalah uh, antum maksudnya ini bentuk pengagungan, bentuk penghormatan biasanya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa kadang menggunakan dhamir kata, kata ganti, bukan ana. Ini dalam rangka untuk ta'zim. Allah SWT mengagungkan dirinya dan dia berhak untuk itu. Wallahualaikum. Ya, dan yang selanjutnya dari uh, Mubarak ya. Abu Mubarak di Cikunyir. Kenapa Zahabah Abdullahi bukan Zahabah Abdullahu. Abdullahi kalau kita rinci Allah itu karena majur karena dia mudhafun ilai. Abdullahi itu kalimat idhafa. Bukan tadi Hada Abdullahi. Abdullahi itu karena dua-dua kata, kata yang pertama abdu itu mudafun, kata yang kedua Allahi itu mudafun ilai dan mudafun ilai majmur mudafun. Tapi okay, selanjutnya, Satu kenapa pada Almanya yang huruf jarnya min tidak dibaca minal Almanya, minal Manya disambung seperti pada minal Mustashfa? Antum lihat alif lam di kalimat Almanya dan alif lam di Al Mustashfa. Almania alif di situ bukan alif lam tambahan tapi dia huruf aslinya Almania. Kalau bertambah dengan ayat, al Almania, al Almania al -al dua kali disebut. Jadi yang yang antum lihat ini Al-Mustashfa dengan Almania, Al-Mustashfa itu asal katanya Mustashfa, lalu tambah dengan al. As, sekali lagi, asal katanya Mustashfa lalu tambah dengan al. Itu kalau Almania, al alif alif dan lam itu bukan tambahan tapi huruf aslinya. Allahu Dan selanjutnya apa makna rakam sab. Raqam namar, raqam bermakna uh, al-adad namar, ya. ada lagi cukup? Iya, ada satu lagi satu. Jalasah bukan jalison. Kenapa? Set? Duduk. Jalasah bukan jalison. Dari bisa saja anda gunakan jalison. Misal jalasah Mahmudun tapi tidak tidak tidak bisa diletakkan jalison jika kata kerjanya di depan. La nah, jala sama mah mudun tabkara dan gunakan jalisun Mahmudun jalisun enam ajala itu kata kerjanya jalisun itu isim fa'ilnya nanti insyaallah kita jelaskan pada fi waktu cekap sek. Baik insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke adzar sustasya dan bagaimana antum lihat di sini harokatnya sudah mulai banyak dikurangi kalau ibuku cetakan baru, Allah Alam cetakan lama. Apakah sama? Harakatnya juga dikoreng itu sama seperti Alhamdulillah. Dan ini satu hal yang uh, positif. Ini secara tahap demi tahap antum mulai e, tadi awalnya masih digandeng lama kelamaan dilepas. Dan ternyata antum menyeberang jalan digandeng terlebih dahulu dengan orang tua. Sekarang antum sudah mulai dikit demi sedikit untuk di untuk menyuruh disuruh untuk menyeberang sendirian. Dan ini ini satu hal yang yang nanti insya Allah akan mendorong kita untuk lebih maju dan lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Demikian dari saya. Subhanakallahumma hamdika, subhanallahil la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.